Benedict hrökk upp af óværum blundi. Låg allt í einu glað vakandi í túngskynspjörtri baðstófu. Þetta var þá á nættugalei. Hann var afþreyttur, útsovin, hann fann ekki betur. Og allt í einu hafði hann enga erðið í sér. Vattt sér fram rúminu, vakti unglingspilt í nálægu bóli með já í oflítið við öxslina hans. Þeir sáttuðarna hvóran spænisu öðrum og klættur sig eins hljóðulega og þeim var und. Lættust á sokkalistunum ofan baðstofu þreppin, enga aðra mátti vekja, unglingurinn vildi hella upp á könnuna en Benedikt baðan láta það og gert. Býttu með að fá þér sopa þanga til þú kemur heima aftur. Þetta verður engin stund. Við skulum hafa hraðan á. Þeir voru komnir út á hlað en hvísluðust álíkt og samsæris Benedikt hafði enga ró í sínum beinum. Lítt á, það er ferða mánagamla þessa stundina og ég hef hug að reyna hvorum okkar meðar betur ofurlítins spöl. Fyrir dögun ætti ég að geta verið komin hálfa leiðina að hinnu sæluhúsinu og náðangað fyrir kvöldið. Pilturinn nuttaði stýrurnar úr augum sér fyrir ekki átt að segja ákvaða sæluhúsan ætti við. Það er engin vonað þú skiljir mig Ég á við hólun á mína þarna inn á orafunum, upplýst í Benedikt. Troðin heipóki stóð réttina innan við skemmuhurðina, unglingurinn snaraðanum á óxl sér. Hefðu hjóninn verið vakandi, mynduðu hafa séð Benedikt fyrir nestisauka, en nú var það að slarkast. Í öðru eins túnsljósi var næstum við hægt að lifa loftinu einu saman. Honum ætti að vera borgið, stormur, snjór og heiði há, herðir kalva og mikið táu. Er stig og skýðin og brunu í tungsljósinu inn eftir í skráulandinu. Allar stefnur svo langt upp til fjalla vita inn eftir að óþekktu marki sem er kjarnin er víkur en helst og kyrr og er þeir endanlega. Áðurum varði tóka Hallundan fæti niður að árfarveginum. Þeir miðaði hratt, leó þauðt frammeð eins og örskot gemmandi vánæju. Litlu síðar voru þeir komnir yfir ána. Benedikt aðstóðaði við að draga bátinn upp með bakkanum, tók heipokan á herðarsér, ítti kænunni af stað, kærar þakkir, vegniðir vel yfrum og berðu kveðu heima. Þarna rak bátskjelina niður eftir fljótinu í grálísi og mánabliki en skásnetti þó nægilega til að lenda á réttum stað. Benedikt var aftur einn á heimaslóðum. Þetta voru á sínavísu, heimaslóðir hans hann klef brattan opnaði sæluhúsurðina heilsaði þá upp að eil til og þar í næturkirkjunninni og einverunni undir skörðum mána kvarlaði aftur af honum aðkenning af afvæntu leifar af hljómum endurminningum um sólskin og hei ilm von um sumarland eða hvað án var ef til vill áns einskonnar innri kyrð og friður Eitill tók á móti félögum sínum með ánægjulegu kumri, stóð á fætur, hristi sig og var ferðbúin Hann þristi sér upp að Benedikt sem hugði að hvernig honum hefði vegnað, gerði stenda svo lítiláttur að nasa á móti þegar Leo rétti fram trínis og Leo dinglaði skottinu ákafa hafði hlottnast óvenjulegur heiður, kunni sér ekki læti reis upp á afturfætturna og lagði framlappirnar á bakið á eittli sem danglaði í hann með öðru horninu í allri vinsend, mikil ósköp en aðvörunna egið að síður Legó lét það ekki á sér fá Benedikt var harð ánaður með eittil og alla hans framistöðu hann hafði kroppað úr heipokanum af skinnsemi og hófstillingu Nú fekk hann Rækilega hristat töðu tökku í vendilega sópaða jötu. Að svobúnu var vatnsfattanskóluð og fyllt óstöðunu vatni úr lindinni. Síðan tóku þeir til morgunverðar í ró og spekt allir þrýr. Því nú nálgæðist stundin. Þegar Benedikt hafði slögt á eldstónni með vatni úr fötunni, svipast um og séð að allt í kofanum var í röð og reglu, hver hlutur á sínum stað lokaðan hurðinni batta á sér skíðin í makindum brá heipokanum og herðar sér hann segi í heldur en ekki snærinu hafðan komið fyrir um hornin á eitli færtan í hempuna og hælt nú af stað inneftir í tungsljósinu með sauðin í taumi og seppa ymmist á hælum sér eða í fararbroti Frostu var napurt En í þessu blæja logni settist kuldin eins og svalur eimur utan á hörundið, beit sig ekki tilbaga inn úr því. Þrenningin fór sér að engu ótt, far með gætni, far með ró, lítjær hægt en örugt só. Það er svo þægilegt að ganga í tungsljósi milli snafgadra fjalla. Benedikt var litið til lofts. Stjörnuhjólið Evra hafði fæstum fjórðung og snúningi frá því að hann stakk höfðun út á um bæjardirnar á jökli. Slíkur asir á tímanum, hvort heldur maður fylgist með honum eða ekki. Á hinnbóginn er ánægjulegt að vera í för með halda sínu strikja á sama hátt á þær. Það er við slíka göngu eitthvað gæfulegt. Panthakin fjöllin síndust lág og viðkomu góð í túnsljósinu Hér og þar blikudu glitrandi rákir á blásvörtum svellum, slikt og því líkt ferðalag líkist á sína vísu kvæði með dýru rými og skáldlegum kenningum. Lekmann í blóði á við ljóð. Og líkt og kvæði lærðist það að heita mátti utanbókar og var því að fara hingað inn eftir árlega til að sannfærast um að allt væri óbreytt. Og óbreytt var það, og óhandlanlegt og þó um leið kunnuglegt ómisandi. Og loksins færðist fullkomin ró yfir Benedikt. Ákveðin öryggis kendi í djúpum hugans náði útfenslu, varð alltæk og óskeikul hérna gekkan, loksins gekkan hér. Hann var eins og maður komin að druknun sem rekur óvænt höfuðið upp úr vatninu og er borgið. Loftið streymda vítum hans sem uppsprettulind, hann teigaði það allsæll. Þetta lífar hans að vera hér einn á gangi. Og af því að það er þetta sem var orðið æfi takmarkans, getur hann nú mætt hverju einu sem að höndun ber og bóði það velkomið. Engar áhyggjur hjáan hann lengur, jó einn, Aðan skuli ekki fullilega geta gert sér grein fyrir hvenn mun verða hér á ferli eftir hans dag. En að sjálfsögu kemur hér sem ella maður í man stað. Það gætu þá varla verið tilætlan skaparans að þegar hann Benedikt væri allur yrði láti skek að sköpuðu auðmungja skepnunnar sem ráva hingað inn á vörava slóðir og gangna mönnum sést yfir á haustinn. Það gæti að ómögulega verið. Sí endahótt kyntur sé ekki nema kyndur. Það voru það þó verur gættar holdi og blóði, holdi, blóði og sál. Eða var eittilkanski sálarlau skepna, eða leo, eða faksi. Var sakleysi þeirra og trúniðar tröst minna virði en hinn stópula trú mennskra manna? Benedikt hristi höfuðið. Hver sem eftirmaður hans kynna verða, gætt hann ekki óskað honum neins betra en slíkra förunauta. Sá sem á sér álíka félaga er ekki einstæðingur í enni veröld. Sumir eiga sér annað og meira eða svo er álitið. En hver á sér annað betra? Það væri meira vannþaklað að láta sér sínast að hlutskiftimanns í lífinu hefði geta orðið ríkulegra. Svo að vannþaklaðtur og vitgrannur var benedikt ekki. Engar skepnu skapar á jarðríki báru af vinnunum manns þremur og samband manns og dýrs var á sérstakan hátt heilagt og órjúvanlegt einn góðan veðurdag verður ekki hjá því komist að taka ákvörðunina kúlu í þenna knýfi hinn það er gjaldið í því er ábyrðin fólkin skildan til að taka sér vald ekki aneins ef við lífið þeirra en einning döða eftir því sem vit og samviska býður. Tilveran var nú einu sinni svona. Það var sárt. Sá eð sem reynd hefur getur gert sér í hugarlund hversu sárt það er. Á vissan hátt eru allar skepnur fórnardýr. En var ekki allt líf fórn. Var því réttilega lifað? Er það það sem er gátan? Að grómagmið kemur innan frá er sjálfsafnýtun. Og að allt það líf sem er ekki fórun er ránsleitið og endar í eðingu. Látum það eiga sig. Það er hvortið er óskiljanlegt. Hitt var víst að hérna voru þeir þrýr á ferðum nótt í tungsljósi, innan milli þögullar reygin fjalla og áttum markmið framundan og þekktu það. Þekktu það allir þrýr. Lítil mótlegt markmið að vísu en markmið eiga síður. Stjörnudnar bliknuðu er byrkt á degi og að samaskapi brúnir fjallanna slæfðust máðust í morgunskimunni. Einskonar endurlaust og um leið vægðarleysi eru samfara hverri aftur eldingu. Og með deginum vakna vindarnir. Fyrstum sinn voru það var lannað en ofur hóláttar blæstrókur úr ýmsum áttum sem eins og í móki vöktu vitund af lífi í lausamjöllinni. En ekki leið og löngu, áður en því kára fólki virtist verða ljóst hverja stefnu var í hendast að taka eins og ástóð og fór að renna sér á sleða upp og ofan brekkurnar færa til skablana. Um leið hurfu síðustu útmörkin, ekkert var með góðum óti afgreynd öllu lengur, varla hvar snægrátt land og snægráður himinn mættust. Skíin sem kúrt höfðu úti við sjónbögg dró á loftu upp. Að lokum varð af hinnum fölnandi blámanættur einnar aðeins greindur lítill blettur beint yfir hafðimans. Ega síður kom það á óvart líkast skyndi árás þegar ný og auðfinnanlega af þreitt stórhrýr tók allt í hennu að um Benedikt og félagans, glefti þá svo gersamlega að enda þóttir segluðust áfram, næstum eins og ekkert hefði skorist, vissu þeir þá varla af sjálfum sér hvað þá hver af öðrum. En þeir heldur hópin veittu trillingnum í knauðandi storminum og band vittlausum hrýðarbylnum viðnám. Snjókoman var með þeim ólíkindum að það varð varla skýlið hvernig stormur ríð við að feika kafaldin og undan sér þar er mætti að fyrir löngu hefði verið búið að kæfan. Fyrir mann á ferli var erfitt að draga andan. Benedikt gleyft í sig lítið eitt af lofti öðru kverju þegar sí var við komið heldt fastum snæri sem var á hinum endanum bunduðum hornin á eittli einhver staður út í glóru lauseri mjallar iðunni og braust áfram að bestu getu leo varð að sjá um sig og varð ekki skotaskuldur því þarna gekk samt sagt þrenningin fet fyrir fet og riðuðu sitt á hvað undir hinum æðisgegnnu stormkviðum ó ja Þeir össluðu þarna áfram í hríðinni um annað var ekki að gera. Á meðan leiði dagurinn þessi dagur sem var ekki lengur sínilegur, aðeins örlaði fyrir eins og ofurlítið glætu í snækófinu. Benedikt hafði tekið stefnu á kofan sinn, er hann svo kallaði, enda þótt það væri aðeins jarðhóla með lemmi yfir og ofurlítil grýta eins konar gröf. Hann grófana fyrir 27 árum nálagt miðju þess væðis sem hann hafði ásett sér að kanna og hafði kosið til þess hólbarð sem lá ekki það áveðurs að veruleg hætt að væri á að lemmurinn þingdur með steinum til buskan, en á hinn bógin nógu hátt til að loku væri fyrir það skotið að vatnar inn í ofan í hana Benedikt þóttist vissum að hafa haldið stefnunni svona hér um bil og eiga skamt eftir að grýtunni sinni Nú varan bara von að storminn lægði með kvöldinu, úr því hafði skotlið á í dögun og að það það rófaði ofurlítið til. Hvernig ætti hann annars að finna hóluna sína? En stormurinn var ekki á því að væja, tók yfirleitt ekki mark á Benedikt, óskum hans nýrkendum. Mesta furðað honum skildi endast andlengd til að öskra heilan dag í lotu af slíkum krafti svona snemma vetrar. En svo var raunin án. Byrtu Nóran sem mjallar þyrlarnir mólu á milli sín fölnaði æmeir mólsti myrkur með daufa tungtsglætu einhverstaðara baki, mjallar myrkur rjúkandi, rofalösa aldimmu. Hamförunum lindteki gnýr og stunur sem eru jötnar að þangbrögðum glumdu við. Bar átt að ósýnilegra reyginabla endalaus og af öllum áttum æðiskenginn Öskrandi fimmbulnótt. Maður sem er úti á slíkri nóttu, óralangt frá alfaraleiðum og öllum samverum, einfari sem má af engum nefna sjálfum sér hjálparavænta í óbygðum, mannsvöngum öræfum, þeim hinnum samer hotlast að vera á verði. Halda huganum óskeldum, engin glöfam á opnastar, öndum óveðusins, Engin sprunga sem kvíði, hík eða trillingu náttúrunnar getið settlað innum. Líf og döði er lagt hvort á sína vogarskál, hvort vegur meira. Hér getur kjarkurinn eitt bjargað hinn óbugaði, óbugandi kjarkur. Maður afneitar hættunni og herðir sig, svo einfalt er það. Svo einfalt fyrir menn eins og Benedikt, stormur, snjór og heiði háu. Rekst hann þá ekki allt í einu í kófinu á steindröngur og rétt og eftir á annan. Nú fer skýðunum að verða hætt, þau mega ógjarnabrotna. Það var betra að lífa þeim og kafa annarskæti ítla farið. Þegar Benedikt hafði losað sig við skýðin, tók hann drangin til aðtúunar. Þuklaðan, fyrstnað vettlinga höndum sér, þá til fremri fullvissu berhendur. Einna líkast í sem aður þauklar skepnu sem er til sölu, stóð andartak og áttaði sig, nasað uppi hvað væri norður og hvað söður, sjáum til, steinin þann arna, ættan að kannast við og áttina hafði hann haldið það bara ekki á öðru, en hann hafði borið framhjá og það var svo sem nógu bálfaðs.